24. óra. A sportemberről. Valamikor régen úgy volt, hogy a sportudósítónak elég volt, ha jó szemű, eleven tollú, színes írású legény volt, és akkor kiment oda, ahol sportot csináltak, és szépen megírta, hogy mit látott. Néha egy kalapról, néha egy lóról, máskor az időről írt elmés csevegéseket, amibe belesződte, hogy kik lettek az elsők a lovak közül, miket fizetett a totalizatőr, és hány szép asszony sétált a gyepen. Régen volt, ám bár igaz volt. Ma más lett a sport, másmilyenek az emberek, és megváltoztak a sportudósítók. Manapság, aki kimegy a versenyekre, az nem törődik a kalapokkal, nem törődik a lovakkal, nem törődik a szép asszonyokkal, és fütyül a nagy osztalékokra, ha ő nem kapott belőlük. Ma már nincs sport, ma már csak játék van. Ma azt akarják tudni, hogy nem történt-e valami huncuttság, nincs-e valahol valami istállótitok, titok, mik a menedzserek titkos tervei, és melyik ló nyerhette volna meg igazán a versenyt, ha engedték volna megnyerni. Szóval a sportudósító ma már csak félig meddigirogata, a fő dolga az, hogy ügyes detektív legyen. leleplező és elsőrendű tudós. Tippeket adjon a sportember, jó tippeket! Akkor legény a talpán. A sporttudósító tehát adiótippeket tippeket. Hogy ez miféle tudomány, arról a laikusnak alig van sejtelme. Ehhez szükséges, hogy minden lovat ismerjen. Tudja az apját, az anyját, az összes családi körülményeit, a külön sajátságait, és ami legfőbb, az embereket, akik körülötte vannak, mert voltak éppen mégse a meg a versenyeket, hanem a gazdája. És hiába ambíciózus a paripa, ha a gazdája nem akar nyerni. A versenyeken a legnagyobb dolog a handicappelés. Ezt nagy és elősmert lótudósok végzik, akik minden egyes versenylóról pontosan kiszámítják, hogy mit tud és mire képes, s azután a rájuk rakott cipelendő súlya szépen kiegyenlítik a nyerési esélyeket. Ha a hivatalos handikepper tökéletes ember volna, és tökéletes munkát végezne, akkor minden versenynek egyszerre vége volna. Minden ló egy vonalban futna be a célhoz, ha a kifogástalan. De hát, miért legyen éppen a handicap kifogástalan a világon? Nem is az. A sportudósítónak tehát mi a legfőbb mestersége? Az, hogy jobban értsen a handicap mint az, aki hivatalból csinálja. Ez nehéz dolog, de nem lehetetlen. Elvégre a kritikus is jobban ért a művészethez, mint a piktor vagy a szobrász és a színész. Szóval a sportember tippelni tudjon, és higgyék el. A ló emberek a laptól egyszerűen mesésen tippelnek. Akárhányszor hat verseny közül eltalálnak ötöt. De hisz akkor gazdag ember lesz ő is és a lapjának minden olvasója. Nem, mert a végén aztán nem fogadja meg a kitippelt lovat se ő, se lapjának egyetlen olvasója. Mindennyien csak utólag státálják. Hogy kitűnő volt a tipp. Elmondok egy esetet egyik sportemberről, akit magunk között csak per ló király szoktunk emlegetni. Hát a lókirály bemegy a szerkesztőségbe, és kikunyorál, vagy száz korona előleget. Minek az a pénz? Fölmegyek Bécsbe a versenyekre. Alap érdekében van, hogy lássam a versenyeket. És el fogja veszteni a száz koronát. A saját érdekében mondom, hogy ne menjen Bécsbe. Mikor már a zsebében van a pénz, még egyszer visszafordul a lókirály. Szerkesztő úr, itt fölírtam egy cédulára hat lovat. Ezeket fogadja meg halmozva a holnapi versenyekre. Szálljon rá öt forintot. Addig-addig beszél, míg a szerkesztő csak ugyan rászán öt forintot, s elküldi egy szolgával a fogadóirodába. Másnap este rettenetesen csönket a Bécsi telefon. A lókirály hívatta a szerkesztőt. Szerkesztő úr, szerkesztő úr, fogadott? Mit? Hát azt a hat lovat. Ja, igaz, igen. Elküldtem az öt forintot. Mind a hat bejött. Szerkesztő úr nyert ezer koronát. Köszönöm, és gratulálok magának is. Nekem? Mihez? Akkor bizonyosan maga is nyert. Legalább ötször annyit. Dehogy! Minden pénzemet elvesztettem. Küldjön elvihetőleg húsz forintot, hogy haza tudja jönni. Hát ilyen a Ló király és minden sportember. Érti a mesterségét, pompásan érti, csak egy kicsit tönkre megy rajta. Egy vigasztalása mégis megmarad. Az esztendő végén mérleget csinál. És kiszámítja papíroson, és meg is írja a lapjában, hogy aki az egész esztendőn keresztül az ő tipjei szerint játszott, az 10 korona alaptőkével kerek 57.694 koronát nyert. És amikor ezt megírt a nagy büszkén, kölcsönkér valakitól három koronát vacsorára.